Uit hey, die hart van die boer Toen het daar om vier namerig Sam met Korie Goeiemiddag en hartelik welkom by my program uit van die boer elke donderdag om 4 en ek keir saam met jou tot 6 hiertoe van naans Baie dankie vir Betsy en kathy vir die programme dit is heerlik om so saam te keir en ek hoop jy het net so lekker saam gekeir Voord ek voort wil ek net noem die Radio Rock nie betrokke by godsdienstige argumente of by politieke argumente nie Artikels en materiaal gebruik in ons programme is ook nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die radiostasie nie maar die van die artikel of die berichtskrybers Die radio gee natuurlijk nies en berichte die ons ontvang en is helemaal neutraal van enige politieke groep of agenda Programme word ook aangebied in samenwerking met net radio SA en FM stereo Vandaag op my spijskaart het ek hierdie paar taai toffies wat ons gesaas natuurlijk oor enigheids vanaf landbou die huidige toestand in die land en alles wat belangrik is vir ons landbou manne eerst het op my lys is natuurlijk a hoop aan ons boere in die kaap droogte en watertekorte en die kaap in vry staat ek kyk weer na plaasmoorde Ek kyk ook na onruste vandag wat in die land aan die gang is, grondkiesies in die land en kommando virums. Kom ons luister eerst een stikkie.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 Maram Tasmet, toe maak ons vader een boer en natuurlijk ons boere is die man by die voedselsekerheid van die land in hylle hande hou en hy het ook, soos die begin van die jaar genoem is, die grootste bijdrage maak tot die landse binnenlandse inkomste en dit is ook die boere wat die grootste verskil gemaakt het om ons land sy ekonomie op uh, soe te gee of nog aan die gang en natuurlijk onthou elke liewe dingie op jou boord van daar die eierkie of die millipit recht dier tot by die choppie of die stikkie woos op jou boord kom van die landman af van die boer af wie die voedselsekerheid in sy hand hou en ons moet die mense help en bijstaan vormers uit is al sy het uh, een project begin om die boere in die weeskap bij te staan, om voer by die boere te kry, wat daar die diere vrek van die droogte, daar is nie voer nie, daar is nie water nie, die vee moes van kant gemaakt word of geslag word, om het boere nie meer koos het vir die diere nie, die skape kon nie meer lam nie, aangezien daar nie genoeg kost wat was nie. Dit is een verskrikkelijke straat wat ons boere voer en Vamers Eid het met hulle projek die vans voor meegestig laas jaar, wat daar nie baie reaksie was nie, maar daar is nou go get funding dier Vamers Eid op die been gebring om hierdie boere te help. Ons het die hele jaar so ver op roep gedoen op amal om te help met vervoer, met balenvoer, of selfs om te help om gras te snij en balen te maak en dan moet die voer by ons boere uitgebring word. Daar is nou een groot skenking gemaakt, daar is baarvoer geskenk, daar is trokke voersien, Al wat ons nou nog nodig het, is om die diesel te betaal waarmee daar trokke die voer na ons boere moet neem. Dat is ook in baie gevalle organisaties wat die voer soom te vervoer dan met dan moet die boere die diesel betaal op hierdie project vir ons allemaal om asjeblief te help om diesel by mekaar te maak om daar die voer uit te kry waar het nodig is, gaan dan vormersuit sy webblad toe www.vormersuit sa.tk gaan soom toe kyk daar op die blad is een post vir go get funding klik op die skakelkie daar en dit word wat jou na die blad toe waar jy een kan maak om te help om hier die diesel aan te koop. Ek gaan hier skakel sê dit is go get funding aan mekaar alles klein woordkies woordkies.com vooruit streepie farmers uit koppelteken of althans farmers koppelteken uit koppelteken SA dit is go get funding.com backslash farmers koppelteken uit Koopel teken S a. Oh. Gaan asblief soom toe en help om daar die voer by ons boere te kry, so dat ons voedselsekerheid nie in gedrang gebring word. Op nou, die oomlik is dit baie ernstig, dit neem ernstig afneermetings aan en binnenkort sal ons plaasboere nie meer, genoeg fondse het, om aan te gaan nie, het is, het al klaar nie, genoeg fondse vir volgende jaar, en om die kost op ons tafel te hou nie. Help ons, so ons daar die boere kan help. Kom ons luister na het lekkie voordat ek aangaan, en op my draadtafel het ek Anton Myburg met een boer en sy roep. Johan jou hand ploeg, en die zon sal jy swoeg, want die boer en sy roep word nooit moeg. Want die boer en sy roep word lippe af, kom ons luister na Adam Tess met een manna vir die boere. Es war so oben nach die Berge Waßergold von da soll kommen manna für dich Manna vir die boere stuur manna vir die boere manna vir manna vir die boere manna vir die boere stuur manna vir die boere jou mensen wakker loops daar die trekkers op, daar kom wolke oor die berge dis hier een met in die zonke klop en kyk wie staan hier saam jou, is hier achter jou dis die heren en sy mensen ons bedreen tot die binnen jou stier manna for, Man, for manna for the manna for manna for the manna op die alta wat ons allemaal saam en jy is nie al enie, ons is allemaal achter jou ons is sterker als ons saamstaan met die eerste en vrouw ons nou, ons die vir met manna vir die boere nou kom ons stuur daar manna vir die boere ga nou vammers uit sy toe of gaan nou ons Facebook plaat toe ek stuur daar die poste die hele wereld vol ga loer daar rond en help laat ons manna by ons boere uitkry hulle het het bitter bitter nodig volgen op my spijskaart kyk ek na gerichte wat op Facebook verspreid word dat kolera cholera uitbrake in die kaap of in die weeskaap is, die gericht is onwaar, soos die nationale instituut voor oordraagbare siektes en die weeskaapse departement van gezondheid. So moet jy nie steer aan daar die stories wat verspreid word nie, en ek gaan kyk na die waterkrisis in die Kaap, Kaapstad in sy meer as 4 miljoen inwoners, staar die ergste droogte in 100 jaar, 100 jaar in die gezicht, en 22 april kan die stadstraat alle watertoevoer beëindig, en dit sal gebeur as die damvlakke 13,5% bereik, dis baie baie nawe aan daar die vlak, dit sal ook beteken dat inwoners by 200 waterstasies elk net 25 liter per dag sal ontvang, 20.000 mense sal by elke stasie met touw staan, om water te ontvang en daar word verwacht dat dit tot ongelukkigheid en tot selfs geweld kan lei. Dit is verskriklik. Die Ooskaapse waterkrisis is selfs groter is een niewer stikkie nees wat iets afgekom het. Kaapseapse waterkrisis word dagelijks beklem toon maar het blyk dat die Ooskaapse erger waterkrisis in die gezicht staar. Die Kouga Dam is thans 7,9% vol in vergelijking met 44,6% verlede jaar, die selfde tyd. Hierdie dan voorzien water aan die Kouga en die Gamtoos verleie, sowel as Poort en Lisbeth. So dit is werkelijk, werkelijk ernstig, en ons boeren sikkel in die aarde geweldig baie. Voor uitskouwings toon, dat maart, april en mei, moendlik evens beter renval gaan lever, maar die vraag is, of dit nie reeds te laat gaan wees nie. En tussen gaan kaap sy, dat sy huishoudings vanaf 1 februari slechts 50 liter per persoon per dag ontvang. Die vraag is wat gaan gebeur, wanneer die mens nie meer kan stoort nie, nie meer kan toilette spoel nie, of in die staan ontstaan vir drinkwater. Onleiders wil nie pessimistisch wees nie, maar voorzien toch dat soe situasie in energie kan ontaard, as daar vir water beklui gaan word. En dis in beklui politici en die koop oor Patricia de Lil's in toekomst in plaas daarvan om aan weesendelike krisisse aandacht te gee. Dis nie al nie, Vrijstaat het ook probleem die inwoners van Mathia Bing, moet weer eens onder die regerende partij so onbevoegdheid en wanbestuur lei, en star waarschijnlijk a baie droe januari en februari in gesig, so sê Susan Taljaert, Vrijstaat plus raadslid en die municipaliteit. Die municipaliteit wat welkom Vindersburg, Allen, rich Virginia, Oedendals, Roos en Henneman insluit, het die nawek geen water toevoer vanaf water ontvang nie en wens reese uitstaande skuld van nagenoeg 1,9 miljoen rand. Miljaard rand jammer? Volgens Taljaard het die mensen pale raar donderig dringende vergadering gehad waar tydens besluit is dat een dringende interdikt ten Sidi Beng water gebring moet word ten einde water toevoer te, te verzeker. Sidi Beng water dreig onder meer om die water watertoevoer na die Matjabeng mensopale gebied tussen die uur van 9 en in die ochende en 8 in die aande dageliks af te snij weens wanbetaling. Die aansie regering het ons mensopale gebied in die grond bestuur. Die Opgeloopte skuld aan CDBing water is een jarelang probleem wat maandeliks bloed vererger en glad nie aangesprek word nie. Die mensibiliteit wil nog strenger optree tegen wanbetalers, maar daar is soveel inwoners wat nie eens rekening ontvang nie en daar is soveel foute over die rekeninge dat dit een administratieve nachtmerrie sal wees. Duisende liters water watervars of duisende liter vers water, gaan ook dageliks verloore, weens waterlekke wat veroorzaak word, dier gebrekkige instandhouding en verouderde infrastruktuur. En dit is nie net in die gebied nie, dit is recht die, die land, die geval dat waterlekke en die type van ding, dageliks liters en liters verswater verroor laat gaan en dit is om de daan die die afgelopen 25 jaar instandhouding was op hierdie infrastruktuur nie. Al voor die nie basisse probleeme, soos gebrekkige administratie en instandhouding van noodzakelijke infrastruktuur behandel nie, sal hulle nie die groter probleeme behoorlik kan oploos en terwyl hulle voete sleep, moet die inwoners daaronder lei sê taljaardt. Die water in die vrystaat raak al erger, so 2 weke terug is daar gesê 20 dorp in die vrystaat ondervind die water tekort of die water wat voorzien word is nie hygiënies nie, dit is nie net in die vrystaat nie, dit is ook in die hele paar ander ding van die land so, dit wil ook voorkom of die probleem elders in Afrika ondervind word as gevolg van water suiveringsaanlegte wat foutief is of glad nie funksioneer nie personeel wat nie bevoeg om aandagte te bestuur nie, maak hierdie probleem nog groter terwyl instandhouding van toerusting en pijpig let nie bestaan nie. ANC beheerde mispliteite het die infrastruktuur let verval as gevolg daarvan dat hulle geen instandhouding gedoen het die afgeloep 25 jaar nie in die geld gebruik het om hulle eie salarise buitensporig te verhoog word al gesê. Tag 0 vink ook vir Die vrystaat, vrystaatsmissibiliteite kan nie een dag zero vir water bekostig nie en missibiliteite in die provincie of die provinciale regering het die verantwoordelikheid om toe te sien dat water so ver is moendlik vir inwoners beskikbaar bly, sê Tammy Wessels, die vrystvriend plus CLPW en die vrystaatse wetgever. Sy sê dit is onervaarbaar dat swak tot geen instandhouding en hooguitstandig skuld aan waterraade Droogte geteisterde dorpe sy water tekorte vererger. Die aansie regering het die afgelopen 23 jaar geen instandhouding en opgradering van waterinfrastruktuur gedoen nie. Miljarde rande gaan verloore weens waterlecasies en vervalle watering, watersuiveringsanlegte bedreig ook die beskikbaarheid van skoon water. Die knellende droogte van die afgelopen paar jaar in die provinsie plaas enorme druk op die verbrekers en dit is die pluk van die provinciale en plaaselike overhede om een vinger op die pols van gebrekkige waterrolbronne in die provinsie te hou, sies sy. Die Vriesfront Plus sal vraag aan die Vriesstaatse LDR versamenwerkende regering en traditionele sake Sisi en om uit te vind wat die departement doen om te verzeker dat skars waterrolbronne en die provincie gedierende droogte tijen effectief bestuur word. Net soos die inwoners die verantwoordelijkheid het om waterspaarslamig te gebruik, er is die onus ook op die departement en mensibiliteiten om te verzeker dat zelfs in droogte tijen waters aan inwoners beskikbaar is. Dit sluit onder meer in dat waar nodig waterbesparingsmaterieels geimplementeer word, maar ook dat die Vrijstadse regering en misbiliteite verantwoordigheid moet neem vir lekasies wens te kunnen pijp leidings wat een enorme hoeveelheid water verloor laat gaan. Waar het wil voorkom op die Kaapstadse Metro Raad nie behoorlik voorsiening gemaakt het vir water tekorte nie en krisisbestuur daartoe geleid het dat inwoners nie net water nie bespaar nie, maar nou ook moet meer betaal vir die water as gevolg van die verlies aan waterinkomste by die Vriesfront Plus toesien, dat die saafde lot nie die inwoners van die Vrieslaatse minstabiliteit te tref nie. Die Vriesfront Plus wil weet wat ons oorrede doen om dag zero in minstabiliteit in die provincie te voorkom. Dit is baie, baie ernstig. Kom ons luister nog een lekkie voordek voortgaan met my spijskaart. Volgende op die lys is die commandoworms in Noordinsval, en ek het nou al een hele paar keer sê, dat het laasjaar gesels, oor hier die gevreesde komando vir een plaag, maar kom ons luister, is, is so veel om te sê, maar so min tyd, dis iets wat net een wijse man kan beskryf, sê om hier in die hede, hy vergeet van sy verlede, as ek nus Hier langsom ris Sy ken om heel te te goed Hoe hou van sy koffie Die bitter maak het soet Sy praat oor die toekomst Voor een lauw sinkhuis stoep Sy sal wacht vir een antwoord Maar die stilte is genoeg vir nou Dis lief die diere bo se Hy het klaar Sy lees onsusse uubuk Die genesing wat hy soek As hy sien 'n noodkreet roep Dis liefde die rede bo Opstaan na sy insta Haar stoel vir haar uitdrak Haar hanteer soos sy vrou Want sy verdien sy respect Dis liefde dier Boese, boese. van Blerk met dier een boerse oe. Ek hoop jy keir lekker saam met my. Ek is saam met jou nog so rikkie tot 6 hiertoe soos nog so 1,5 uur ek saam keir. Skop jou skoene uit gooi veel koppie koffie in of skink een kooder dingetjie soos een glase koeldrank as jy daar al die huis is van die werk af skink tafie of glasie wijn, as jy nie ‘n koeldrankie cool wil heen nie, en geniet die tydjie saam met my, ek het heerlijke muziek nog op die draaitafel wat ons gaan deel, en die volgende item op my spijskaart is, die commando-wurms in die noordrinsval, tel die SA se noordstreek die waarschuwing aan boere uitgereik, om op die uitkijk te wees vir die gefreeste herfskommando-wurm, Daar is reeds van die worms opgemerk in die sterke revier, kresie en immerpan areas in die waterbergstreek van Nimpopo. Boere word ernstig versoek om enige voorkomst van die worms onmiddelik aan te meld by die plaaslike kantoor van die departement van landbouw, so het inlichting so vrug as moendig versamel kan word en dat die departement gestuur kan word, so daar verhaal op gevra kan word. Ek het ook gekyk na vals kommando virums en mootvliegte wat vir ons iets kan vertaal. Soos ek sê, ek het nou al die hele paar keer gesels oor die kommando virums en dit is nie net van hierdie jaar af, nie, dit gaan nou al hiervan 2015 af aan wat hierdie kommando virums ons boere so pla en groot verlies in die oeste meebring. En ek het gaan kyk wat die LNR-kantie Kleingranse Instituut van Bethlehem se Goddie Prinsloo en dan Noordwest Universiteit se Hanaleen de Plessie gesê het oor hierdie commando worms en die motvliegte. Hulle reken die motvliegte van vals commando worms het hulle 2013 met emmer verhomoonvallige monitor. Die verhomoon is een reekstof wat in die geval in een val geplaas word en die mannetjies van hierdie kommando worms aan lok hierdie monitering word gedoen om die vluchtpatrone van hierdie motor vast te stel en een vroe waarschuwing systeem in plek te krim vir al garsproducenten te waarschu Vals kommando was in 2010 verantwoordelik vir meer as 8 komvallen van ongeveer 274 bedag aangeteken wat kan 7 keer meer was die selfde tyd in 2013 Dit was nou in 2014 wat hierdie getalle aangeteken was. Soos ek sê ek het nou gaan kyk na ‘n paar jaar se voortvallige omtrend hierdie gefreeste kommando-wurm. Gedierende juli 2014 het daar ‘n vlugpiek voorgekom wat ook 6 keer hoer was as die oor eenstemende tyd in 2013. Die volgende vlugpiek het einde augustus 2014 plaasgevind en was ongeveer 11 keer meer as die vorige jaar. As die ontwikkelings van die eiers en die worms in aangeneem word, kan ons dis verwag dat daar in oktober groot getalle worms tegenwoordig moet wees, dit was nou in 2014 oktober, wat dit die geval so gewees het, en op Jan Kemptorp in Haardswater, is min of meer die selfde tendens geneem, met groot getalle moete, gedurende april en mei, en daarna weer in september oktober, terwyl op Haardswater ongeveer 10 keer, meer moete voorgekom het, as die vorige jaar. Dit was nou die navorsing, wat die 2 mense gedoen het, raak in hierdie moete, en hy het gesê, Hierdie hoore mootgetalle het vir ons aanduiding gegeen dat die uitbraak verwag kon word. Daarom is daar reeds in die eerste week van oktober 2014 opnames in die Vaalhards en Tahoum gebied gedoen vir die teenwoordigheid van vreedmerke en worms. In verskye lande, vir in die Boelheel en Tahoum areas is daar vreedmerke en ook worms gevind en oor die algemeen was daar echter baie minner vreedplekke worms virms opgemerk as wat verwacht is. Daarna is producent echter gewaarski, om op te let vir vreedmerke, en om bespuitings toe te pas wat nodig. Bespuitings het wel plaas vind, en geen bericht van skade was ontvang in daardie tijdperk nie. Da's moeilike redes vir laar as verwachte virmgetalle, bespuitings vir blaar myner, het op grootskaal voorgekom, en aangezien die effect van insectdoders, wat vir blaarminers toegedien word, nog nie op valskommando, waarom is getoets is nie, kan dan nie met zekerheid gesê word, dat dit een invloed gehad het nie. Een goeie aanduiding, dat dit wel een invloed kan hee, is echter in twee lande, aan teenoorgestelde kante van een pad, in die hertswater area, gevind in hierdie toets. Een land was vir blaarminer bespuit, en die andere nie, die onbespijte land het wel vreedmerke en larwes gehad, waar die bespijte een nie eers een vreedmerk getoon het nie. Anges in die vallen by vir ons andei of gedei hee, dat die moote wat versamel word, nie noodwendig van die gewasse onder die spulpunt afkomstig is nie, kan het ook wees dat die groote verhede moote, hulle eiers op geandergrasse, buiten die lande geleid en die worms dus buiten die lande gevoed het hierdie moeilikere muslim hoog onderzoek, en ek het gaan kyk na die mootgetalle in 2015. Resultate het getoon dat die voorkomst van moote in 2015 baie laar was, as die vorige jaar in 2014 in die area, dit was selfs laar as in 2013, en die voorkomst van moote dier die winter was gemonitor en die producent het vroeg in oktober weer rapporte gekryd, van wat hulle te wachte kom gewees het, moet vangste oor baie jare is nodig om vast te stel, of hierdie vlugpatrone syklusse oor jare voorkom. As jy toch op jou plaas larwis of van hierdie commandewirms opmerk, en selfs as jy van die wit moote sien het, like soos klein wit skoenlapperkies, kan jy vir die Prins looskakel by Agri SA, en gaan Goddie sy nommer gee, Daar by Agri, dit is 058-307-3435. As jy van hierdie motte in jou lande opmerk, of as jy daak van die larwes of die wirms teekom, hulle verspreid by vir so. Wees maar bedag op hierdie kommando wirms, hulle die laaste paar jaar geweldig by skade aan oeste aangerig en ons wil dit verhoed. natuurlik wil ons ons boere bystaan. Ek herhaal die nommer. Dis Garry Prinsloo by 058-307-3435. 058-307-3435 en dis Garry Prinsloo sy nommer. Ons luister nog so liekie, dan gaan ek weekie gesels oor plaas moorde. En op my draaitafel het ek veranderd... die ik als een vuurbless sy vriend en sy lover en heet haar lief soos geen ander en sy was die ma wat sy se moest dra sy was sy vrou sy vriend en sy lover en sy my baby ek dra die bloed spoor dat die voor ons echter die en die voor ons godse ant die schaaf ek nou my knie en die en hy het daar op die plaas haar en z'n haar benen vast op luk hy het daar vast en al gaan zo So. So fast say her. Say free and say love. And leave her lonely. So skienande. Die en sy vars die man wat hy. Sy gende skmoestra. Say fast pro. Say free and say lover. And And he strooie her ass on a vulture veer tot op strande ver van die So that as you can woon in a sand kasteel And he can as you'll die Rondom aarke of spiel And he let wele roose dier so'n grantes rat in vroeg ochtend bas So vlinders vluchte gesindlik van Okay, yes. Se vai pro se print and say love and lei tar li su skinande e i am say that the mamba se come de mostra se vai pro se print and say la ge en is moeilik te glo. Dit is die huiswaarste. Adam Tasmeet in die huiswaarste te woon. Ek kyk na nou plaasmoorde, en dit is een baie sensitieve onderwerp. Dit is waar ons, sachte teikens, ons ou mense, ons vrouwe, ons kinders, wriedaardig aangeval, gemartel, en doodgemaak word. Dit is nou al baie probeer om die buitenland bewismaking te doen oor plaasmoorde met die hoop dat die buitenland sal ingryp en help om iets te doen aan hier groot probleem wat ons land in die gang is, terwyl ons politici sing keel de fame keel de boer en maak die witmense dood maak die grond, oor die op die grond gestelde dood, dit word alles rondgesingen, rondgeskree met optoogte en on, onliste, maar dit is een baie ernstige situasie. Katie Hopkins kom oor na Zuid-Afrika toe, oor plaasmoorde, sy behoort hierdie week in Zuid-Afrika aan te gekom het, ek sê nie seker of sy het nie, sy is van die Britse TV dienst en sy gaan gesaals oor plaasmoorde en sy gaan verslag doen, oor in Zuid-Afrika. Sy het so ver gegaan om met die gevolg van anti-white cleansing te noem. Dit is nou al volksmoord genoem, dit is white genocide genoem. En Katie is ook bekend vir haar standpunt teen moslims-immigranten en het Donald Trump ondersteun in sy presidentsveld toch ook. Sy het meer as 90.000 totervolgelinge en sy kan nie op die wereldkaart blaas, dit is nou die, die reele paar mense probeer, selfs ons voormalige wereld, my vir wereld, Annelien Kriel, wat nou in Mauritius woon, het verlede jaar ook probeer om bewus te doen, vir plaasmoorde, dat die buitenland kan weet wat aangaan, dit was enkeer in die Koran, dit was enkeer in die en dit is ook waar dit geblei het, Katie het afsprake gereel met landbouleiers en persoene met kennis van die situasie en ook slagoffers van blaasamvallen, so sy behoort binnen die volgende week of twee in die land aan te kom. Ek het gaan kyk na van die blaasgevind blaas in die, die laatste paar weke en daar is een verskrikkelike moord wat noodkabers geskok het, op een vrede aanval, op die bekende meneer Piet L, 86, en sy levensmaat, Marike L. CMG, 66. So het Dweinand Boshoff Noordkaop, sy luid van die Plus, gesê, dit is sy skokene geval weer eens. Dokter Boshoff het gesê, alweer die Noordkaop tot dusver minder plaas aanvalle as ander provincies beleef het, het hierdie aanval baie mense tot werkelijkheid geruk, min is nog bekend oor die aanval, byden dat dit dier oormatige vredheid gekienmerk is, leidingsberichte, is beide slagoffers met die strijkijster gebrand en geslaan, waarna die vast gebind en beroof is. Al twee stertans in die hospitaal in, en die vraag kom altijd na vore, of ons met gewone of politieke misdaad te doen het. In hierdie verband, moet meneer Else status as prominente grondeinaar rondom Kimberley in, ook in aangeneem word, politici en die soel, plaatje mensibiliteitenraad, het oor die afval bemaande dikwels in verband met nier als na onteindings onder vergoeding verwijs, as een meneer om grond vir goedkoop presidentiële ontwikkeling beskikbaar te verkrym. Die besonderhede rondom die aanval is onbekend, maar het is jammer, dat politici met onverantwoordelike uitsprake moet ek die grond vir sylke aanvallen voorbereid, sê Dr. Boshoff. Ek het ook gaan kyk na nogebrug wat nie, nes rond zwerf, hy lees een kiemerise bezigheidsvrou Riki Alsemgees 67 gestaan met Piet Alsemgees 86 dier vier zwaar terroriste en Alsemplaas woning aangerend gemartel en gebrand met de eister Alsemgees verkeer in ergens toestand in ons taal terwyl Alsemgees in die hoeselgeeenheid opgeneem is dit is verskrikkelijk dat hierdie dinge plaas vind en dat dan men tot niks ek se doel voor Dat ek ook gaan kyk na die kamp wat nou as gevaarlik beskou word. Die kamp is nie meer die misdaad vry gebied wat het was nie en steeds meer gewild daar geneem. Dit kom voor veral op toeriste terwyl die dierbeheerde wiskap regering skeynbaar net so onbevoeg is om iets daaren te doen as die ANC en die ander provinsie sien die burgskrywer. Nou het vir guys Op Tafelberg aangeval en ernstig beseer is, het 5 fietsreiders van Stellenbos een helse ondervinning gehad toe twee mens hulle in die ouwe pas aangeval het met mese in stokke. Die politie het vinnig gereageer en die twee mens skoorde naal gearresteer. Die fietsreiders het slechts geringe beseerings opgedoen. Dan was daar ook een bejaarde plaas van Stellenbos wat greelflik aangeval en aangerend was mevrou Susanne Joubert, 87, 8741 is een sachte van die plaas, den weg is, aangeval dier 4, terroriste, nadat daar 200 doodgesteek is, sy is beroof en is beseer, nadat daar juwele onder meer van haar afgestroof is. Die Vrijdsfront plusse leier in die weeskap, Dr. Cornij Miller, sê hierdie aanval is skokkend in die politie en die gemeenskap van die weeskap moet handenvat om te sorg dat plaasanvalle ook nie 'n algemene verskeiselskeinsel in die provincie woord nie. Dr. Miller het gesê, na die weeskap vir jare die eeuwel van plaasanvalle grootliks ontkom het, was daar einde verlede jare vlaag aanvalle wat navoor gesit is met 'n vrede aanval net bij te stellen boos. So wat 2 maande gelede is een boer van Klapmuts, nabij Stalingbos, meneer Joubert Konradi, 47 op sy plaas uitkijk doodgeskiet. 2 weken voor dit is een meneer Mark Feigen, 46, van Klein Dessenberg, nabij Philadelphia in een anval doodgeskiet en enkele weken voor die aanval is een boer van sy rees in die kouwe boekenveld in sy plaaswankelaanval en verskye kere met een mees gesteek, hy het die aanval gelukkig oorleef. Dr. Miller sê die kabel langs reeds asom op oor die moeilikheid van plaas aanvalle wat tot disver feitlik ongekend was in die provincie. Dit is nie die stad om nog nie moeilik om te sê of die aanvalle die begin is van die vloog van die resort misdaad en weeskap nie wat nou toe gebeur het of wat nou, tot nou toe gebeur het moet nogtans die gevaarlikde skerp laat flikker. Die Vrijf van plus het nestel is SA en ook Vrijstaat Landbouw in al die landbouworganisaties die boerige maan om met die nieuwe ingesteldheid veiligheid op hulle plaas te benader, om het op te skerp en om voordierend wakzaam te wees, aangezit plaas aanvallen wel op enige plek in die land kan voorkom. Om te hou, jou veiligheid hang af van jou saaf. Dan was daar ook een berigje gewees wat ek op afgekom het die politieke of die politici jaag ook hierdie gevoelens op en hulle moet ophou om mense aan te vier om ander mense aan te val en die berigje wat ek gaan kyk het lees maak groen diewe en hulle kinders dood. Dit is wat rondgesteel word door mense naderdag 7 is door die staatspresident en ook Julius Malema dat die grond gesteel is. Dit was nou al in 3 jaar, elke jaar met die aansese jaarlikse herdenking gesê dat die grond gesteel is en die grond met teruggegeef word aan die oorspronkelijke einaars. En die beruhie op ek afgekom het lees, die sogenaamde hoofdstroommedia met netwerk 24 aan die voorpunt, maak weer groot gewag van mense wat in een oomlik van eiterste frustratie die sogenaamde kawoot gebruik. Dit is echter die sociale media wat ongebeidelde rasse haatienblank is ontbloot en waarom die hoofdstroommedia gerieflik het sal In Vannebelpark is geklacht het van Krimen en Jura ten meer roan meintjes gemaakt. Naar het op sociale media gesê nou stok die mensibiliteit by randwater dit lyk my dis al meneer wat en dan die kaal woord verstaan. Die opmerking volg naar die burgermeester van M. Fuleni bepaalde paai versper het. In Eets met een koop dat die de man uit frustratie sy bieren ook die kaap toegesnel toegesnauw, nare die bieren sy kinders, <coughs> jammer schijnbaar, een strijre met sy kinders begin het, van my vertel Al die spooks door die sêntemme En husse met lang oor Die baarske boomse takke amal zwaar Langs die spoorlijn het ek gevaar Ek hier dit nie lang gras wat raas, oor oh, die was te lang En die pennies op die spoor Het een klein doe Maar je rijlo en mijn hart het teks nu zegcht uw gemakak die penlies op die spoor Hiet het leidtijd verloren Maar je rij oppper mijn hart Hi teks nu zeg to gemakak die maan een pakkkend wacht hoe ik kan roen. Kleintijd stories wat ek glo Die padbeerde kant langs die padwees Die huis is nie meer ver Klippig in die rijnkies afgeet Stofelens vluts verbaai O, want Jupiter is net een spellenbrug Ga ek in die hemel En die pennies op die spoor My love and my heart That's me, say, to your It doesn't you and my and I Lausie met dis in jou en my, dit is Sain Liesel Pieters keerspel, tussen jou en my dit was nou leuk om daarna te luister, ek hoop jy het nie so vir geniet soos ek en ek wil net sê, trak daar skoene uit en ons span, dit is donderig middag in jy kers, want my korrie met my program, uit die hart van die boer, van ons gesels oor alles en nog wat, vanaf die landbou, die plaas grond, die grondkwesies in die land, die politieke situasie in die land, en alles en nog wat wat gebeur, van beestsektes, skaapsektes, plantsektes, tot by die kommando worm. En ek wil net weer eens, een beroep op jou doen, as jy kan, vamers uit SA, is bezig met een project, om die boere, in die weeskool bij te staan, waar die droogte uiters erg is, en die dieren vrak, omdat hulle nie voer het nie, hy het skinkings van balevoer en hy het trokke gekry om die balevoer te vervoer na die bode waar dit nodig het, ons benodig net die diesel nou vraag ek jou indien jy diesel kan skink of tas die dag, vondse met vondse kan help om diesel aan te koop kon kontak asjeblief vir Patrick ga na patrick Patrick's Facebook blad toe, dit Patrick Fischer op of gaan na Farmers Eidse Facebookblad toe, dis Farmers Eid SA, gaan loer rond daar, gaan ook na die webblad toe, die webblad is www.farmerseidsa.tk, gaan loer daar, daar is het blad waar jy kan kontak kyk onder die hoofie, kontak ons, en kontak vir Patrick, voltooi die vormpiedal, en hy is die e-postkrif van jou af, as jy hulp kan verleen. Dan het Patrick ook ee uh, fondsinsamelingproject dier GoFundMe gestig, ga na die facebook Facebookblad, of ga na die webblad toe, en gaan kyk daar da is een postie daarop, met die bestaanrede, of ga na gogetfunding.com slash farmers uit, koppel eindelijk farmers, koppel teken uit, koppelteken SA. Dis go get funding, alles klein woorkies, punt kom, farmers uit, koppelteken uit, koppelteken SA. Ek gaan dit wees ek bly die uit aanlas Dis go get funding punt kom, slash farmers, koppelteken uit, koppelteken SA. Gaan lores bleef op die webblad jy kan alle die inrichting daar kry en jy kan ook Patrick's contact personer die daar, daar kry jy kan selfs die bank personer die daar, daar kry as jy dag geld wil bijdra om te help met die fondsinsameling om die dieseline aan te kry om die voer by die boere in die weeskap uit te kry jy kan selfs door Paypal een donatie maak, jy hoef nie moet wenige Paypal rekening te heen nie ga net na donaties op die of donations op die web verf daar is een Paypal vormpie klik daar op, voltoe jy inlichting, jy word dier geneem na Paypal toe, en jy kan met die gewone, debiet of kredietkaart, een bijdra maak, en so help, om voor by die boere in nood uit te kry, of jy kan dier Gowget funding, een bijdra maak, en indien jy, dalk diesel wil skenk, jy hoef nie geld te gee nie, jy kan dalk diesel skenk as jy wil. Volgende op my spijskaart, het ek, die volgende item en ek sien dit is nou een paar secondes na 5 uur, ek hoop ons keier heerlik saam ek heerlik saam met jou dit is toch so lekker en baie dank vir die ondersteuning, ek hoop dat jy ajo vrienden familie schan nooi om saam met ons te keier en hierdie stasie te laat groei Dr. Tini wil sy 2 bil, biljoen mikpunt bereik om die christelike geloof uit te dra aan 2 biljoen cellfoon eienaars wereldwijd wat natuurlijk toegang to die internet het en as jy dit nog nie weet nie op ons webwerwe is die radiospielerkie en jy kan dier middel van enige cellfoon slimfoon, tablet nie, daar goed wat jy dink vir hoofpynie maar 'n slimfoon of android of rekenaar skoot rekenaar kan jy saamkuier en daar is selfs aplikasies gaan na die webwerwe toe gaan na www.nidradio.co.za of fmstereo.co.za en kyk daar op die webwerwe is daar 'n skakeltjie vir android applikasies met jy gratis by Google Play aflaai, laad dit af en jy is so met dadig opgekonnokteer om met ons te keir en te gesels. En FarmersEid SA het ook so spielerkie geskenk hier USL Service in South Africa, so dat jy makkeliker in kontak kan. Kom met FarmersEid, gaan kyk op die webwerf, daar is skakelkie op FarmersEid sy webwerf, as ook op Net Radio sy webwerf, voor jy hierdie applikatie gratis by Google Play kan aflaai, en jy soome, lekker verbind met ons op jou telefoon, dis net die druk van die knoppie wat jy weg is, van ons af, druk die knoppie, en kyrie heerlik saam met ons, en indien jy sal wou, kan jy met die ene wat op Net Radio in op uit Uitse blad genoem word, of die skalkiekie wat daar is, kan jy ook direct met Patrick by Falmers Uit is aan contact tree, en dit is baie, baie makklik om dit te doen, en die spielerkies is absoluut gratis, vir nie, jy betaal nie daarvoor nie. Kom ons luister nog so liekie, ek het nog net so onder die uur saam met jou, en ek het nog heerlike muziek wat ek met jou wil deel. Jy praat nie meer met my nie, Ek weet nie of jy al my briewe krij nie. Maar een ding wat ek weet is, dis nie jy nie. Waar het alles verkeerd gegaan. Ek weet nie hoe jy voel me Of wat jy met die nou ben. Ek voel nie liefde oor my spoel nie, waar het al is verkeerd gegaan. Hoekom oor die boer dan. My heart besef nou iets wat hy nie gloe nie, waar het gegaan. Nou kom voor Karleen van Jaarsveld, met woorde. Volgende ek gaan kyk na die onliste, dit is nou al hele paar jaar wat ons so dier onliste bedreig word. Dit is al langer as vier jaar, dan hoor mys elke oogend persoep vir hierdie area, persoep vir die area. Da is Staking Zee en ons optoogte daar, en ek weer gaan kyk vir na waarschuwings wat uitgereik is, dit is die wat veroogend uitgereik was, en ek wil dit graag noem, om het hierdie optoogte, hierdie geveld en hierdie stokings ons land lam le. As hulle nie a fees mis voel, aksie het nie, a Afrikaans mis voel, a Zome mis voel, aksie, dit is nie een aksie op die ene aksie, dit is swak dienslewering, dan word die mensbale gebouwe afgebrand, politiekantore word afgebrand, alles word vernietig en dit kan nie so aangaan nie. Ek ek nou die waarschuwings, daar was vir oogend, een waarschuwing wat sê, daar was een groot staking in Pieter Maritsburg, hy het klippe gegooi, hy het die N3 toegemaak, na Durbanse kant toe, dit was vir oogend gebees op die N3 snelweg. Dan was daar een groot protest actie by Sandspreit, motor, die motoriste is aanbeveel om die area van Sandspreit vir my aangezien daar een gewelddadige protest actie daar in gang was. Die R28 was toe vir motoriste as gevolg van onliste wat in die gang was daar en dit was ook by die vier richting stop by Western Area wat met so in verbinding is en ook met die Kimberley weg dit was die N14, waar daar hier die onliste was veroogend. Daar was ook een waarschuwing dat die Matafini gemeenskap die pad toegemaak het vanaf die Shell garage tot by die ei aansluiting by die N4. Daar was een protest actie op die R40 tussen Namspreit en Naisyville, waar mensig een waarschuwing is, om weg te brengen die paai uit, dan, dan is daar die R28, wat door Jachtfontein, na vereniging te loop, wat die allemaal afgeblokkeer was, dit was die grootste um, route, vanaf die N14, die R28, by die vierrichting stop, was toe weens, produce acties gewees, en mens is gevra, om alternatieve paai te gebruik, en die paai te vermaai, die CBF in Sasselburg het ook bevestig dat hy optoog in Sasselburg was, dan was daar ook by Paul St. John's, die R61, na Liboudese kant toe die pad daar was gesluit, van die vroogendere af, as gevolg van protestacties dier gemeenskap, daar was taxi-proteste op die Edendaal en in Pietermiritsburg in, wat in die dorp inloop, daar was protestactie tussen Lichtenburg en Kolinburg, by Monsanto die mens is die my paie datum vir my en hy was ook een moendelike optoog in Parijs wat met taksistakings gepaard gegaan het dit was jyltemaal chaos daar gewees, dan was daar ook in Johannesburg Randburg Arias, by die Tris Jolie, dit was op die hoek van Bergnaud D en Pieter, paie, of Pieterweg wat daar optoogt aan die gang was, wat mense is om die paai te vermaai, dan was daar ook sadu wat buiten die oorskoel overval betoog het in Van der en vereniging en mense is gemaakt om weg te blij daar, die school het vandag nie hulle die dere opgemaak nie, kinders is gesê om nie school toe te kom nie, die school is toe gewees vandag, omdat daar die afgelopen week dier politieke partije buiten die school betoog is as gevolg van 55 Engelse studenten, wat nie toelating gekryd by school nie, omdat die school vol was, en daar in die om Engelse omliggende skole wel plek vir kinders was. En die LER van onderwijs en van die politieke organisaties het die reële geval as een politieke wapen gebruik om die politiek of om die gemoedere hoog te stook En, dit is absoluut chaos, daar is buitenbande gebrand, van die mens paale is gesien, waar hulle buitenbande aan rai, om vir hierdie betogers te gee, om aan die brand te steek, dit is absoluut onaanvaarbaar. Daar was ook in die stad, binnen Pieter Maritsburg, ook een hele opto gewees, paai rond op die dorp, was ook geblokkeer as gevolg van protesaksies en mense is gemaan om veilig te wees en paraat te wees en hierdie paaye te vermy. En het gekyk na berigte in die nies, daar's gesien die dit lyk soos die 1976 opstand en ons gesien ons sal hulle weer oorwin. Daar is sterk polisie teenwoordigheid by die hoërskool oorval na honderde optoegangers by school opgedaag het om een memorandum te oorhandig, dit was gewees van dag wat dit gebeur het met alle die optoegangers hy het plakate rondgegooi van die plakate het gelees 76 Uprising We Defend Them or We Defeated Them We can do the same with overval racism met die plakkaat gelees. Die Soweto opstand was een reeks van betoogings door hoerskoolleerders in Zuid-Afrika waar die ochend van 16 juni 1976 begin het. Leerders uit Talleskole in Soweto het in die straat begin betoog tegen die regeringse instelling van Afrikaans as onderrichtal in Swart skole. Na genoeg 20.000 leerders het aan hierdie protes aksie deel geneem en die politie het betale geweld tegen die opgetreeu die dode taal door die algemeen as amtelike cijfers genoem word is 176 en ter herdenking aan die gebeurde van 16 juni 76 is die 16de juni die is dan Zuid-Afrika een openbare vakantiedag en dan word die vraag ook gevra hierdie jeugdag en hierdie gebeurde wat in 1976 plaasgevind het was onder die dakmantel toegegooid die in Afrikaans is maar dit was gebruik as een politieke wapen om onluste aan die gang te sit en so die vrede in die land te ondermijn. Dit is nou wie wat gebeur die laatste paar jare word al dit is weer onderwijs en Afrikaans wat die gemoeder laat opvlam en wat die politici gebruik as een wapen om onmin en onrust onder die volk te saai. die EFF EF en die ANC het saam teenoeverval gestaan, so dit is die politieke partij wat die optogte en die onluste daar aangehid sê het, en die politie was uiteindelik gedweng om die oproerige ANC en EFF EF, EF, EF, EF lede met skokgranate en rabbel, rabberkoos uit die eente jaag, en daar moes vandag privaat veilig ons wacht te soog, dat die leerlinge veilig by die school kon ingaan, dit is wat Brigie wat gister ronde gedoen het of die gister nie jammer dit was laas week um, dit is die berichties da kom ons luister nog een stikkie lied uh, uh, nog een stikkie muziek hoorde ek by daar is land en een volk in een taal gedoen net gebeurde en beskrijt en bloed gekoop wat weer en weer van sy knie af moet streen, ons zal dit oorleef. die kalke van oormacht die rief op ons weg, staan die engelen by ons vrouwen en die kinders van sterf, elke grafsteen en standbeel vir die wat bly leef ons sal dit oorleef my hart klok, klok, klokkie waar hy bree vir my val oor die kakkie kanon of die katmerse dol dit maak nie meer saak nie waar ons ons vir lief. ons voor lê Ek loof my o tot die berge toe Maar sou my hoop nog vandaan, kan kom Mag my God jou wordelike hier my gees Om salte deur lê Ek staal vandag op jou plaas O vriend, hang stop oor die stilte, so ver ek kan sien, maar die geeste van gister sal morgen herlie, ons sal dit oorlie. Ons sal ster oul Ons sal ster oul Ons sal ster so dan sal ster oul Ons sal ster Steef Hofmeier met ons sal dit oorleef en volgende op my spijskaart, kyk ek een bykie na korruptie en die guptas. Die berigie wat ek op afgekom het lees, guptas en zuma junior, melk die plas nie koeie nie, die veelberigde maak plas en vrede, het die belastingbetaler 220 miljoen rand gekos, hoofstuk en bloemfontein het getoon hoe die guptas saam het, hoe politici en regeringsambtenare dit die land in plaas van koeie gemelk het dier een multimiljoon rand onderneming geld wat geoormak was vir een landbouwprojekus kanaliseer na die broers Koepta en Dudu Zanezuma Die vorige aliko van Landpunie Vrijstaat en deesta minister in die Zuma kabinet, Mose Benzi Dzwani, het skynbaar die plaas uitgezoek wie in sy afgeleed ligging, so dat die korruptie en diepstal, diepstal nie so opvallend so wees nie. Geld wat Mose gegaan het vir regering, sy hongerprogram, is as gevolg verdeel, of as volg verdeel. Abdul Gupta het 10 miljoen rand ontvang, ook by investments het 24,5 miljoen rand gekry, Eero Trading Hywin 21 miljoen rand en 16,5 miljoen rand is deurgegee aan die Goopta maatskapie waar gaf veel terwyl een verder 15 miljoen rand verdeel is tussen verskye Goopta beheerde firmas. Die geld is onder andere aangewend om een privaatstraler aan te koop vir 30 miljoen rand, daar die Sun City trouwe gereel vir nog 30 miljoen rand vir die hongergaste en diermotors ter waarde van 19 miljoen miljoen rand. Dit is waar hierdie, hier, hierdie plaas sy geld hierin gegaan het, of daar die geld wat moes gegaan het om hierdie plaas te laat bloei en te laat ontwikkel. Die hoofd het beveel dat op debatis van die meer is 220 miljoen rand beslaggele kan word in verskye bankrekenings wat gekoepel is aan hierdie Estina melkprojek. Zo nie moet die woensdag voor die minerale parlement daar kom niet daar parlementaire komitee verskyn nadat uit november nie opgedaag het vir hier die hoofdzaak nie daar is een eindse LP vastgetre vastgetrek vir 4 diefstal Mapulele Veronica Maffolo is nie so as gebied gearresteer, na dat sy en twee mans na bewering twee kalver gestel het, wat hulle beveiling wou verkoop. Maffolo is een aansie parlementslid vanuit die Westransval, Westransval en verdien een redekere salaris van net oor die 1 miljoen rand per jaar. Daarvoor het sy slags 21 van die 35 geskiedeleerde vergaderings in die SIP-komitees bygewoon en dit gea dus een feitelike salaris van byna 49.000 rand per vergadering. Vrijdsfront plus leier in die Noordwies, Michael Groenewald het gesê en sy, sy reaksie die ANC stel weer eens een voorbeeld van misdadigheid vergrijpe en swak leiderskap vir jylle land en dit is absoluut absolute skande dat die persoon wat lid van een van die hoogste gesagstreekteer in die land en een prominente lid van die regierende partij is, haar self moeilijk skuldig maak aan iets so ernstig soos via diefstal. Maar Malfolo en haar medebeskuldigdes het reeds in die Landrooshof op Swazereneke so verskyn, waar sy met ‘n waarschuwing vrygelat is, terwyl haar medebeskuldigdes elk op Borgtof van 800 rand vrygelat is dier haar slechts met een vry te laat, is nie een goeie begin nie, die rechtsbank moet onder geen omstandighede, onderscheid tref en voorkeer behandeling aan, maar volo gee, bloot om het sy LPS nie, daar moet om hierdie rede juist strenger teenaar opgedree word, word al gesê. Die rechtsbank in die ANC behoort een voorbeeld van mevolo te maak, dier op die strengste weise moendlik teenaar op te tree. Een duidelijke boodskap moet gesê word, dat, dit, dat misdadigers nie gedood sal word nie, soos hy, meneer Groenewald. Ek gaan kyk na die restitiesie vir grond, wat hy so in die middel van die maand verskyn het, dier dat grondeisers nou tot nou toe feitlik dier die bank nie in grondbelang gestel het nie, maar eerder in geld het die staat self in besit gekom van feitlik al die grond, wat sedert 1994 in die grondhervormingsproces oorgedra is. Dr. Pieter Groenerwald, leir van die Vrijheidsgrond Plus, sê die vraag is dus waarom hier die grond, wat die reeds in staatsbesit is, nie voortaan in die grondhervormingsproces gebruik kan word nie aangezien, dit enige sprake van onteinding sonder vergoeding, soos nou dier meneer Cyril Ramaphosa leir van die ANC in die vooruitse gestel word, onnodig sou maak. Volgens dokter Grunewald verwelkom uit die erkenning van Ramaphosa dat die meeste van die landbegrond wat tot dis waar oorgedra is, braak, lee en nie bewerk word nie. Hy sê, dit is een van die grootste probleem areas, raak en oog grondervorming waarop Ramaphosa en die regering eder moet focus. Antwoorde op parlementaire verhaal van Dr. Groenewald toon aan dat slechts 1% van die grond wat die regering dier grondervorming verkry het, dier wetige eiernaarskap aan die eiser oorgedra is. In 93% van alle suksesvolle eise het die eisers nie grond verkies nie, maar geld. Dit beteken die totale proces is nou tot nou toe bijna dubbel soveel gekoos as wat het moest gekoos het, aangezien die grond eiernaar betalingswoord en daarna ook die eiser en effek is die staat so doende ook nie einhar, die einaar van die grond. Van die 7% wat wel grond verkies het, het 90% totaal mislik. Sleks 1 uit 10 kommersiële plaas wat hier grondhervorming bekom is, is in een wisselende maat van suksies steeds in bedrijf. Talle hiervan moest die in groot koste die rare kapitalisering van ondergang gereed word, sê Dr. Groenewald. Dr. Grunewald sê die feite maak te duidelik dat die ANC bloot om politieke gewin bezig is met skadelike retoriek oor grondarvorming om die massa te mislei. Die Vrijsvorming plus sal graag van die minister van landelike ontwikkeling en grondarvorming wil verneem precies hoeveel grond sê 1994 in staatsbesit bekom is dier hierdie grondarvormingsproces en hoe dit tot disver benet is en wat daarmee beoog word. TLESA het vroeger geeis dat grond waarop compensatie die, die staat aan eisers uitbetaal is as deel van die restatisie proces beskou moet word as grond wat reedshervorm is en as zodanig in een grondoudit aangetoond moet word. Dan word er van borde verwacht om een kwart van die plaas vir SEB af te staan maar voordat ons daarby kom, eers weer een stikkie muziek en ek speel vir ons Karin Zoet, Se, as die muziek begin speel Geniet oom Alles sê ons wat geloof Met sê se So is sy die leven Daan net vir beginners Sinkies word mannen in gaan dan in a kruig En lyk like moog My sê Jy moet luisteren As ek vir jou zing, jy gaan die nacht met weg, met alles wat jy heet. soms gaan je voel, wat is die doel genoeg, is genoeg. Ek verleer, jy moet sams zijn, as my zing